a cipődet szorongattam, ami még meleg volt az erejében áramló vértől, és arra gondoltam, hogy ha ez a cipő kihűl, talán soha sem érinthetek meg még egy ruhadarabot, ami a férjem testétől meleg.